Бебік влаштувався поруч, лизнув руку рожевим язичком. «Ну що, собака моя собача, ти теж таблетку хочеш?» «Не дам, тобі не можна. Чого скавочиш?» «Все одно не дам і не проси. Питаєш, де Дмитрик?» «Сама не знаю». Бебік побіг до Дмитрикової кімнати, влаштувався у своєму плетеному гніздечку, чекаючи на господаря. Анета перемкнула канали телевізора, шукаючи щось цікаве, та на екрані мерехтіли машини, постріли та голі сідниці у переміж із рекламою. Налаштувала на програму новин, послухала про чергову пожежу, повінь та автокатастрофу. Вона не любила таких новин, особливо тоді, коли Марка і Дмитрика не було вдома. Марк чомусь затримувавсь сьогодні, і на роботі його не було. Ох, уже ці чоловічі справи. Вони ані трохи не думають, що дружина удома хвилюється. Нарешті задзвонив телефон. Анета побігла, забувши про грілку і холецистит. Підняла слухавку. Вона звалась чужим. Не Дмитриковим, як чекала Анета, але знайомим голосом. «Це ви, тютюнето, а Дмитра ще немає?» «Немає. А де він, Тасику? Ти його сьогодні не бачив?» «Бачив. не Нету, я навіть не знаю, як вам сказати. Він, мабуть, у міліції». «Що?» Анеті здалося, що під її ногами захиталась підлога. «Дмитрик у міліції? Чому? Як це трапилося?» «Це не телефонна розмова. Їх затримали у барі». «Він був у барі?» «Не в бібліотеці, а в барі?» «Тасику, розкажи мені все, розкажи негайно. Він із кимось побився. Я так і знала, що ці ваші спортзали до добра не доведуть». «Ні, бійки не було. Це інше. Це зовсім не те, що ви подумали. Дмитро не ходить по барах, не п'є і не курить. Це... Це така робота». «Яка ще робота? Робота, за яку можна опинитися в міліції». Тютюнето, він вам сам усе розповість. Тільки витягніть його звідти. У вас є знайомі. Антуанетта поклала слухавку. Руки тремтіли так, що не могла намацати ґудзиків на халаті. Потрібно негайно бігти, бігти, рятувати дитину. Відчинила шафу, почала гарячково перебирати одяг. Потрібно ж бігти, рятувати, спідниця, светер, зачесатись. Навіщо? Негайно бігти, рятувати. «Черевики, де вони? Взула один?» «Господи, куди ж вона? Спершу зателефонувати, запитати. Куди ж бігти?» «Телефони, телефони Журавського, Віталія Сергійовича. Телефони робочі, а зараз вже по десятій. Де шукати Маркіяна?» «Ну, чому вона така дурна? Чому відрадила його купити оту модну штучку? Трубу, яку можна носити в кишені? Дорого, звичайно, але за те кожної хвилини можна знайти, як виникає потреба. Анета опустилась на маленький довгий диванчик у передпокої, як була в одному черевикові. «Де другий? Куди вона його поділа? Де цей чортів черевик?» «Схилилась, пошукала. Ні, вона зовсім отбігла глузду. Черевик в її лівій руці. Але навіщо їй черевик? Вона не знає, куди бігти, кого шукати. Вона нічого не знає». Нічого не може без Маркіяна. У правому боці закололо вже зовсім нестерпно. У шлунку наче чавунна гиря. Занудило. Рот заповнився гірким. Ледве встигла добігти до туалету, смішно чвалаючи в одному черевикові. Як же їй погано, як погано. Руки тремтять, ноги підкошуються. Так слабко, що ані зітхнути, ані повернутись – так слабко що аж тремтить усе, якось би дійти до дивана, щоб минув цей біль. Оцей гострий, наче ніж на падболю. Лягти, лягти і не дихати. Більше нічого зараз не хочеться, а треба бігти. Куди бігти? Як рятувати? Голосно і радісно загавкав Бебік. Чого ти, дурний, радієш? Кому побіг назустріч, медляючи біленьким хвостиком? «Хто це? Маркіян? і Ян?» «Дмитрик, Дмитрик!» «Що з тобою, Нетусю? Знову печінка?» Кинувся на поміч, ледь скинувши плаща Марк. «Зараз я викличу швидку. Вони вколюють. Це як воно?» «Ну, те, що дій тобі ж допомогло. Зараз-зараз, Нетусю, все гаразд, чуєш?» «Дмитре, допоможи покласти маму. Зніми черевики і негайно телефонуй». «Який номер? Який номер? Та 0,3, який же іще?» Мусику, що з тобою?» – Дмитро ховав очі. «Дмитрику, Дмитрику, ти вдома?»